A harmadik fejezet. Mózes pedig apósának, Midián papjának, Jetrónak juhait legeltette. És amikor a nyáját a pusztán túlra hajtotta, elérkezett Isten hegyéhez, a Hórephez. És megjelent neki az úr angyal a tűzlángjában egy csipke bokor közepéből és látta, hogy a bokor ég, és nem ég el. Mondta tehát Mózes, megyek, és megnézem ezt a nagy látványt. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor pedig az úr látta, hogy jön megnézni, hívta őt Isten a csipkebokor közepéből, és szólt, Mózes, Mózes. Ő válaszolta, itt vagyok. Erre az mondta, ne közelíts ide, old le sarudat a lábadról, a hely ugyanis, amelyen állsz, szent föld. És szólt, én vagyok atyáid istene, Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene. Mózes eltakarta az arcát, ugyanis nem mert istenre tekinteni. Az úr szólt hozzá, láttam népem sanyargatását Egyiptomban, és meghallottam kiáltását munkafelügyelőinek kegyetlensége miatt. És tudván fájdalmát leszálltam, hogy kiszabadítsam az egyiptomiak kezéből, és kivezessem őket arról a földről egy jó és tágas földre, arra a földre, mely tejjel és mézzel folyik a kánoániak, és a hetiták, és az Amoriták és a periziták, és a hibviták és a jebuziták helyére. Izrael fiainak kiáltása tehát eljutott hozzám, és láttam sanyargatásukat, amelyel az egyiptomiak elnyomják őket. De jöjj, elküldeled téged a fáraóhoz, hogy vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. És mondta Mózes Istennek, Ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, És kivezessem Izrael fiait Egyiptomból. Ő mondta neki, Én leszek veled, És ez lesz a jel, hogy küldtelek téged, Amikor majd kivezeted a népet Egyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni Istennek. Mózes szólt Istenhez, Íme, én elmegyek Izrael fiaihoz, És mondom nekik, Atyáitok Istenek üldött engem hozzátok. Ha mondják nekem, mi az ő neve, Mit mondjak nekik? Mondta Isten Mózesnek, én vagyok, aki vagyok. Szólt, így mond Izrael fiainak, Az, aki vagyok, küldött engem hozzátok. És ismét mondta Isten Mózesnek, Ezeket mond Izrael fiainak. Jáve, aki van, Atyáitok istene, Ábrahám istene, Izsák istene, és Jákob istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökké, és ez az én emlékezetem nemzedékről nemzedékre. Menj, és győsd össze Izrael véneit, és mond nekik. Atyáitok, Ura istene, megjelent nekem. Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene, és mondta, Látogatván, meglátogattalak benneteket, és láttam mindent, ami Egyiptomban veletek történt. És mondtam, kivezetlek benneteket Egyiptom sanyargatásából a kánoániak és a Hetiták és az Amoriták és a Periziták és a Hivviták és a Jebuziták földjére, a tejjel és mézzel folyó földre és hallgatni fognak a szavadra, és bementek majd te és Izrael vénei Egyiptom királyához, és mondjátok neki, a Héberek Ura Istene találkozott velünk. És most kimegyünk három napi járásra a pusztába, hogy áldozatot mutassunk be Urónknak, Istenünknek. De én tudom, hogy Egyiptom királya nem fog engedni, hogy elmenjetek, csak erős kéz által. Én ugyanis kinyújtom a kezemet, és megverem Egyiptomot mindenféle csodámmal, amit közöttük művelni fogok. És kegyelmet adok ennek a népnek az egyiptomiak színe előtt, és amikor kivonultok, nem fogtok üres kézzel elmenni hanem az asszony kérjen a szomszéd asszonyától és lakótárs nőjétől arany és ezüst edényeket és ruhákat. Adjátok rá ezeket fiaitokra és leányaitokra, és fosszátok ki Egyiptomot.